Vážení posluchači, vítejte u aktualizovaného kalendária číslo 118 v parných dnech prázdninových. Od mikrofonová svítá Michal Kyselka. Dým, žár plamenů, válka si nevybírá, než větry odvanou, křik a pláč. Kartágo hoří, matčina náruč dítě svírá. Kartágu hoří, řekni mu světe, proč umírá, zalkneš si hambou. Autorem veršů o hořícím Kartágu, hrozivé paralele i na dnešek, Františkem Ringo Čechem, bubeníkem, zpěvákem, textařem, hercem, komikem, moderátorem, Politikem, publicistou, scénaristou, dramatikem, naivním malířem. Začínáme naše kalendárium. 9. července. Ringo Slaví, 82 let. Já jsem chtěl být od prvního okamžiku nejlepší bubeník v Československu. A Všechno jsem proto dělal v době, kdy moji kamarádi se líbali s děvčaty. Já jsem se líbal s činelem a s malým bubínkem. A chtěl jsem prostě být nej, nej, nej, no tak... Ale šanci jsem dostal brzo. Dostal jsem se ke Smetáčkovců, špičková kapela tradičního jazzu, v ní jsem strávil krásnou dobu se skvělýma lidma. Pak Herbert Ward, výzající americký basista, který hrával s Edwardem Kit ory hrával s Edmundem Holem, s těma hvězdama Trčního nebe. Jediný Američan, který zdrhnul obráceným směrem do Čech, ale já jsem si říkal, kolikrát, jestli to nebylo jen proto, aby jsme se potkali. Hrál jsem u něj dva roky a naučil jsem se od něj strašně moc. Musím se pochlubit... Že jsem vlastně zakládající člen Olympiku, to už mi nikdo neodpáře. Přivedl mě Mirek Klempíš na tu nádhernou zkoušku, já to vidím jako dneska. Tam jsem je všechny viděl: chrastinu, jandu, berku, růžka božskýho Mikyho, ten mě imponoval Blondýn, černý brajle, zlatý řetěz. To bylo něco pro 18-letého konzervatoristu. No a v olympiku jsem zakotvil a zažil jsem s ním vlastně tu největší počáteční slávu. Šilingrovský období nejkrásnější, nikdy na to nemůžu zapomenout. Bohužel Jirková předčasná smrt zcela zbytečná, ale jak víte, miláčkové bohu umírají mladí. no, tak odešel a zůstalo po něm veliký prázdno. Já jsem měl takový vyčítky, protože kdybych tam byl v té Bratislavě, tak se to nestalo, protože bych Jirkovi v tom činu zabránil. Kdy vznikla tvoje předsdívka, Ringo, a kdo s tím vůbec přišel? Když jsem se vrátil z Ameriky, tak, tak mě vyhledal... Vynikající člověk a filmový vědec Janříd Sýkora a říká mi, prosím tě, když jsi byl v Americe, tak ty nemůžeš mít teďka dvě jména jako my normální smrtelníci. Podívej se, Lev Nikolajevič Tolstoj měl prostě tři, Janeška hodinová spurná. Musíš, Musíme něco vymyslet, aby vymyslel Ringo a mě tím strašně zalichotil, protože já jsem se tenkrát v Ringovi viděl. Česal jsem si jako on, házel jsem vlasema jako on, držel jsem paličky jako on, hrál jsem jako on, jen ten frňák, my chyběly mi dvě čísla, abych byl dokonalý Ringo. A co je, co je podle vás hezký téma k, k, k diskuzi dnes? Život, profese, budoucnost. A jaká je budoucnost? Nadě, budoucnost nevypadá dobře. To takto jsme zase ale zpátky. Ano, ale ne, nejsou to osobní <laughs> spory. A všechno? Každý v tomhle národě si myslí něco jiného. Hmm. To se těžko dá dohromady. To je pravda. Národ je rozdělený, ale já si přesto myslím, že je rozdělený, že třeba je dobrá volba prezidenta, že lidi můžou volit svýho prezidenta. Myslím, že to je dobře, hmm. protože jsem s parlamentu byl a vím, jak vypadá volba, když rozhodují poslanci, hmm. ten normálně trh s hlasama, kupčení s hlasama. Hmm. Když to ať lidi, ať jsou lidi jakýkoliv, ať se rozhodnou a někoho hmm. vyberou, někdo vyhraje, ten druhý tábor bude nespokojený, budou chodit na řeška budou prostě protestovat, budou prostě nadávat, to vás čeká, pane redaktore. To nás čeká, to asi ano, to, to čeká i vás ostatně. No já už se klidím z cesty, já už jsem, mně je 80 let, hmm. až vám bude, jestli se dožijete, Františku, 82 let. Tak budete mít na to stejný názor, no. Jakože mi to bude jedno. Tak jste trošku mimo, jaka, nezapomeňte, že v 80 letech už vás nic nečeká. Hmm. Nic. Jen si přejete, abyste v klidu a v míru odešel. Nic. Ani krásná ženská, ani velký úspěchy v práci, ani zářná kariéra. Konec. 80. Konec. A vy si mě ptáte na takový blbosti, co... Chápu. A vy už... Nemůžete chápat, jste mladej, krásnej, jste plnej života, Děkuji. prostě jste úspěšnej, hmm. nemůžete vědět, co si myslí v 80. letech děde. asi ne, asi ne, ale... ale uh, tak možná vás nechápu, ale přinejmenším rozumím vaším slovům v tuhle chvíli. To jedna let by 12. července oslavil Jiří Vintr Neprakta. Co znamená Neprakta? No tak to znamenalo firmu vlastně, protože my jsme začínali v roce 48 to dělat a tehdy byla móda, když se rušily soukromé obchody a byla móda všelijakých podniků, družstevních a státních a podobně, tak se jmenovali všelijak na A, masna, druča, vodotech, na chemodroga. to bylo Vždycky to končilo na A, byl to takový paskvil, ale přesto se ve všech novinách zdůrazňovalo, jak je to prakticky, a my tedy s kamarádem, protože jsme produkovali věc, teda vtipy, které nikdo nechtěl, to byla opravdu tehdy velice nepraktická činnost, protože se říkalo, co ten vtip říká dvouletce nebo později pětiletce, a když jí neříkal nic, tak to nikdo nechtěl. Čili úplně automaticky vzniklo to slovo jako další firma po těch všech, praktických firmách vznikla tedy firma nepraktá, ale já už dneska na to slyším jako na jméno. 99 let by 12. července oslavila zpěvačka Vlasta Průchová. Když její syn Jan Hammer v roce 1968 odešel do emigrace. Stala se pro režim nepohodlnou, nesměla dále nahrávat, vrátit do studia se mohla až v roce 1992. V 50. a v 60. letech byla průkopnící českého jazzového repertoáru, ale věnovala se i populární písni, kromě... Milana chladila Evy Pilarové, později třeba Emila Vyklického, spolupracovala též s Karlem Gotem, se kterým v roce 1962 naspívala tuhle píseň. Nám teď budeme mít jiné zájmy, nejen o parket, ale dneska, jak by ne, rozměradi tančíme. Až nám bude třikrát tolik, to je jasná věc. Co budem budeme ještě myslet na tan, na tanec, ale dneska, jak by ne, rádi tančíme. Dnes jak zázní, dálky jen pár tónu ča -ča, či čánoc tónu tančit vem. Den, den, tančit, zvláště když nás tomu uvítá solo to na super. Až nám bude trochu více zvláštní každý z nás, jednou řeknem podívej se první šedý vlas, ale na to... Ale na to, na to máme ještě čas. Důvěři, důvěři, důvěři, důvěři, důvěři, důvěři, důvěři, důvěři, důvěři, důvěři, důvěři, důvěři, důvěři, důvěři, důvěři, důvěři, Nie miro, miro, que lo veo, que i veo, que lo veo, que lo veo, que lo veo Bude trochu více vážný každý z nás. Jednou řekneme, podívej se první šedý vlast, ale na to, ale na to. Na to máme ještě zábár. Ře nám to prosí. A opět 12. července před 100, Tři a lety se narodil prezident doktor Emil Hácha. Hácha, dědeček hácha, očička má krhavý a ručičky krvavý. Hitleru v prácha, v krvi se mácha náš drahý Emil, ty skončíš nemilé. Nepoměrně trýznivěji, než sedět v hledišti Národního divadla při čtení Anticharty, muselo být člověku posazenému na zrácovský trůn, aniž by se mohl bránit, obhájit, a kteréžto okolnosti a pohnutky nikdy plně neuzříme. I když prizmatem dnešní doby začínáme snad rozumět lépe jeho duši politika, právníka, Překladatele básníka. Tušíš ty za pozdních večerů, že touhy mé vějí se v éteru, v tajná, že tisknou tě obětí a k mědrům po pocely doletí? Takto se básník Hácha vyznává z milostné touhy v později anonymně vydané sbírce Omyly a přeludy. Jeho láskyplný vztah k manželce Marii, požehnaný i cerou Miladou, provdanou Hrádlovou, byl Emilu Háchovi nejen námětem pro poezii, ale i zdrojem pevného rodinného zázemí, ze kterého se mohl v oné dlouhé a úspěšné životní etapě plně rozvíjet. A takto, když se kivadlo pohne, se smilovanou manželkou loučí. Bez ní jsou sítě mé všechny zas pusté a prázdné. Z čarovné pohádky smutek a stesk mi jen zbyl. Tesklivá vzpomínka vadne a vadne. Životem unaven nemám již útěšný cíl. Za tento projekt důvěry dostalo se mi slibu, že našemu národu bude zabezpečena své a své právní vývoj národního života. Jasně, Emil mohl nepodepsat, mohl demonstrativně spáchat sebevraždu, mohl smačkat... Papír, který mu Hitler předložil k podpisu a nechat se, nevím, zastřelit nebo nechat si píchnout nějakou injekci a už se neprobudit, asi by to na chodu dějin, těch velkých dějin, změnilo málo co, protože nacisté by si při svém propagandistickém umění vymysleli nějakou legendu, která by se jim hodila, Aha, vždy tvrdil, že papír, který podepsal, že neměl žádnou cenu. No samozřejmě, právník ví, že žádný prezident nemůže odevzdat území svého státu někomu jinému, že to je naprostý nesmysl absurdita. Ale v tu chvíli tohle právní uvažování nemělo. Žádný smysl. A nemělo by prostě ani smysl to nepodepsat. Hitler byl rozhodnutý. Herci jednoho vinohradského divadla nastudovali o doktorovi Emilu Háchovi divadelní hru. Po repríze inscenace Emil, čili o Háchovi, se chystá slavnostní odhalení pamětní desky. Nestojím o chvalospěvy bysty náměstí. Říká nebo spíše zpívá se v textu inscenace. My jsme se přesto rozhodli pro dvůr doktora Emila Háchy. Pod vlivem silného zážitku, kterým bylo objevování při zkoušení této autorské inscenace, jsme se rozhodli pojmenovat prostranství před divadlem D21 dvůr doktora Emila Háchy. Proč? Protože kdo má v České republice ulici, náměstí nebo alespoň zákoutí, jen Emil Hacha nic. A my si myslíme, že si to zaslouží. Ano lze namítnout, že se jedná o rozporuplnou postavu soudobých českých dějin, ale zcela jistě si tento prezident lidskosti nezaslouží jednostranou a zjednodušující nálepku kolaborant. Na tom se dnes již shodne řada historiků, politologů a také umělců. Já mám pocit, že to téma Emila Hachy se tak od těch 90. let pomalu dostává do té veřejné debaty. Možná je to právě tím, že už tedy opravdu jsme dost dlouho potom v roce 1989, dokdy byl vykreslován jako jednoznačně záporná osobnost. A možná je tedy na čase akceptovat ta několika letá zkoumání historiků a uvědomit si, že tady byl prezident v nesmírně složité době, kterou si samozřejmě nepřejeme, aby se jakkoliv vrátila, byť už i teď si umíme představit, že něco takového by zase mohlo nastat. A že ten člověk dělal, co bylo v jeho silách, za činy, které se nám nelíbí, určitě nemá být chválen, ale za činy, které udělal a které pomohly si zasloužit naši úctu. Vrázni spolupčany, mezi cestou života a cestou smrti rozhodne někdy jen malý okamžik. 82 let by opět 12. července oslavila zpěvačka Christina McVee, vlastním jménem Christina Perfect. Proslavila se se skupinou Fleetwood Mac, se kterou zpívala, než se ke kapele přidala druhá zpěvačka Stevie Nicks. Poslechneme si písničku, kde Christina McVee zpívá o tom, že touží po lásce více než po svobodě. S tímto vyznáním se pro dnešek rozloučíme a od mikrofonu zdraví Michal Kyselka.